Eixo? Opa! Izen abizenak? Uxoan duak, berrotan. Lanbidea bidea? E, Soziologian licentziatuak. Lan bideaz aparte beste zer eginik? E, asko. Zer egiten duzu inor begira ez dagoenean? Mm, behatza sudurrian sartu. Lehenengo aldia da Katxondo Erztango Errepublikara zatozela? Bai. Baldakizu, Katxondo Erztango Errepublikara sartzeko zinegin behar dela? Ez, zenekin? Erretu nik dio dana. Nik uso handuaga berrotaranek,nikk usixo handua berrotaranek, berrotaranek zin dagit,zin nait, Katxoldertango Errepublikako printzipioak beteko ditudala. Katxtango Errepublikako printzipioak beteko diua Eta elkarrizketa honetan eta elkarrizketa honetan, egiaz eta gezurraz arago? Egiaz eta gezurra zaago, aritsuko naizela, atsuko ari naizela. Hala berzin dagit, halaa berzin naagit, Elkarrizketa honekin, elkarrizketa honekin, ez dudala, Ez dut gala... Opresiorik edo depresiorik sustatuko. Opresiorik edo depresiorik sustatuko. Dena ondo dagoela ematen du, orain marten kitorekin egiteko aukera izango duzu. Oihartzu nirratiaren eskutik... Ongietorrik Katxon dertztenera Mirari Martiarena Martinkillo Eta Auskal Honor Hirugarren mundu juergaren lagunek diruz lagundutako saioa Ba, emetxe gaude? Puxoa, edo guztroa, nola oskatu behar dagoa? Puxoa, a favor, ez da, ekizikin, ekizikin. Eh, Asiko nahi prestatuta ez ganeugan gauza bat <laughs> egin. Bende-bendetan, momentunen batean pentsatu duzu ni beltzan itzala? <laughs> <laughs> bueno, asieran txokatu dindit, eh? Baina, momentu batean bai, bai, sinezki bai, bai, bai, bai, bai, dan, eh, on, hecho, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Batzuk azaltzen da gasteago oten intzan, beste atzuko, eh, ne, eh oten intzan, main beltsaren kontua. <risa> bueno, fiskenak fiskenak ai ga pertsonaia osatzen. Bai. Pues leva demestrel. Ba, gaur hemen, gato ondertanen, gaude, uxoa anduaga, mirari martiarena, ni neu eta laugarren kide bat ere bad aukagu. Mm. Alazne bere hanka gaizki daukala, zer dzakazu esateko? Orduan umorez hitzai berba dugu, ordu bete barrez pasako dugu, ezta? Umoriari buruz hitz egiteak ez du esan nahi, barrez pasako degunik ordu osoa, ezta? Ojala, hola izatia. Ez, ez, eh, zoritzarrez es, eh? Azkenean, ukitzen dire e, bargarriak ez diren beste hainbat gai ere bai. Eta serio bukatzen duzu hitz egiten gehieneztan. Orduan umorea ez da parre egitea, baino barre egitea bada umorea beti. Ez. Eh, dakar noizian benka ez beti eh, ahoarekin keinu egitea. Ahoarekin keinu egitea da barre egitea baina barre egiten dugularik ere ez da beti umoreagatik. Egin dezakegu norbaiti atxeina sortzeko edo ados gaudela erakusteko, baina ez du zertan umorearekin izan behar. Beraz, ez da delotuak ez. Nik gero beste duda bat dauka bat eta astea hontan, Iban Zalduaren bidez jakin dugu Amelia Barkinen artikulu, bueno, Amelia Barkinen artikulu baten berri, Esan du, behar badaukala iloa bat, e, Youtube-en videoak harri eta jendea erortzen danean parre egiten duna. Bai. Hau e, humorea da, oz da humorea? Bada, bai. Bai. Azkenean, humoreak e, e, badu errepikatzen den joera bat edo egitura bat esango genukea. Eta nire ustez, mogiritzi desberdina da de horre, eh? baina nire ustez e, bada nola baiteko oiko austura bat dakarren e, zeo zer. Hain egin egin ez bate batek e-Kriston ostia oh, ja, ba, plata noazal batekin txirriste egiten duen norbaiten egin irudia oso ohikoa da umore gisa erabiltzen den kenyu bezala Hain zuzen ere biltzea, ez ohikoa lurretik lurre edo estropuztuka dukai eta ohikoa. Ez norbaiteko aiteko sorpresa edo austura sortzen duen zido zer da eta umorea eragiten du Eta sekulako harrak dauka gainera eh, gazte artean ez daki zerbait ondurio estatu daiteke? Ba, gehia eragiten du gazte jenderaen aurrean? Horrak? Eh, alimateko, ez da giren ere gurasoen artean adibidez oraindik Mister Binek eh, kristone efektua sortzen du eta nei hori o... ja pasazitzea da. Mister Binek bizitzako egoera guztitako balio du. Bai, hori egia da. Bai, bai, edo buru soltzo edo gauza bai. Nei mirestendut Mister. Nere Aitora Monek adibidez elgorde edo el flaco edo Charlotte talako, osea eta hori era bat, ba hori, erortzea platanoazalaren logika horretan jarraitzen du. Badakiko gainera Mister Bin Euskara ikasten ari dala, saionta etortzeko. Haizu gombi datu nina, gure, eh? Bai, bai, ezerki. Bueno, hemen daukagu Uxoa handuaga, ondarrebikoaga, da Bi mila eta bederatzean amaitu zitun soziologiako ikasketak, eta batuzketo eztik bolada batean behintzat kanpoan da tesi bat egin nahian. Ibilizarak kanadan, Buenos Aires, eh? Nik, zerren da bi toki horiek dauzkat, ez dakit bestekat, hau? Eta hori, hori ikerketa batzordeak, hori hartu nik artiko ikerketa batzordeak, hau. No? Eta gero egindu tesi bat, eta hori nahas hartuko tesialin izen botatzeko. <laughs> euskal umore etniko autoerreferentzialaren bidezko euskal nazioaren birsortze simbolikoaren analisia. Bai, hori irrati saietarako bakarrik hartzaet, eh? Hori da, eta... Izen hori baldin badu, Buf, tesia ikara garriea izango, eh? Luzia. Zuk buruz badakizu? Eh, ez, ez, kostatuko zitzen. Ez gero laburtu iten, eta badaka persio laburra eh, herri barrez jarreko diotola ola titulan hasi eran, eta nik uste ah, horrekin jendiak ulertuko duela, eh? Dola, ez, eta ze maten bora pasaren zu? Tesi hau prestatzen? Ba, bekak ematen duna baina ongeiago, zoritxarrez. Hor duen, urte beka, eta beste bat horri e, inaletan, beraz, bost. Hai. Ba, kurrikulum honekin eta ibilbide horrekin Inoiz baino adiago geunden ea zer esango gotezen nun lanbideaz galdetzean Lanbideaz? Bai, eta lanbidea galdetzean zuk balda ba, kitzuz esan desu Ba, ez Ez Soziolozgian, soziologian ah. licentziatua Bai Eta kuk uste genuen zuk esan bartzen <laughs> da <nenda>, Humore logoa <laughs> Bai, bueno e, e, Ez, ez bat eta ez best Ez, sozioloa eta humore logoa ma, are gutxillo. Osea, ni humorea zeho zer jakin dezaket, baina humore logoa izateko nik uste dut, humore zaritzeko ere trebezia izan behar dela eta oso itxarra nahiz, ni zeh, atxistetan eta humore zaritzeko, esik ez nuke balioko. Ez. Zabene, guk, guk eh, bueno, itza ez dakit asmatu dugun edo... Orla, eh, humori logoak egiago da, eh, humoriari buruz ausunartzen duen pertsona ah, bada. Hortik baldin bada bai. Bai, hortik baldin bada bai. txiste kontalaritzat eta ez dakastuz dure buru. Deuz ere, ez, oso etxara. Noi zenbengako bertxolari bezala, akaso. Akaso. Ah, bertxolari... Sena bada, akaso? Txosna girua makarrik. Baina, bueno, eh, txosna ekarriko dugu gero, saioa bukato bai, gertik, eta igual eh, bertxotan jarriko. Bueno, imaginatu degun nolakoa izango litzatekeen umore logo baten e, bizitza mm -hmm. eta zenbait sketch prestatu ditugu, pentsatuta, mm, ba agian zu egoera horietatik pasazarela. zarela. Vale. hauetan entzungo dugu nola hurbiltzen e, zaion pertsona ez ezagun bat umore logo bati, pertsona ez ezagun hori ni naiz eta umore logoa mirari martiarenara. Lehenan. Orduan, entzungo du sketch hori eta quero jakin nahi dugu ea zuri inoiz alakorik pasa zaizuenen bez. Vale. Entzun dezakeu lenengoa Kaixo, badakizu egazkinean doazen euskaldunaren, frantzesaren eta ingelesaren txistea, Bai noski eta gainera jakin beharko zenuke txisteori norbegian sortu zela 1967an eta jatorrizko txistean protagonistaek Norvegiarrak, finlandiarrak eta errusiarak zirela. Gerora txisteak hainbat aldaera izan ditu. Ezte baterako 1974an Portugalgo igualdean Manuel de Fausto Arinak koñatuari kontatu zian bertsian, protagonistaek etzi zeniru lau baizik eta Josene razkimatean baizik eta txasontze batean. Hilo horretan da 1981ean Paco García, txistea, da zira, lankidei, batean egiten zuen lan Garcia Jaunak eta vale, vale, ba Azai, ez dizutze txistea kontatuko, eta gainera aurrerantzean bi aldiz pentsatuko dut zuri txistea kontatzia. Bai. <laughs> Bitsa zaizu jendea txisteak kontatzera? Bai, eta nere reaksioa ez hori txarez, alakoixe ez da normala. plasta. Bai, bai, horroroso bai, eske joera hori hartzen duzu, ez? Laburte zabiltza txistak eten gabe aztertzen, begiratzen ondagoen muñaz eta izan den, ze diskusa dauzkean eta ber ta azkenen ja ikasi norbait horrenean txistak kontatzera, jartzen zela hori ausnartzen eta eta Kristo ospitxagotzezu eta itzen duzu da hori. Baterik an jendeak jagorik ez izateak txiste botzeko eta eta txistea bera ja grasia irekiz izatea beraz. Ni pentsatzen huna gian justo kontrakoak erratuko zala, jakin da, zu txiste gintzan edo txisteak azertzen ibilizarela, ba, gian jende gehiago etorriko zela, zela zuregana, esatera. Aizu, ez ez txiste hau eta... Ke ba, alderantzit, jendea ja, normalian nik ustean, no? bai, moztu iten da, osea, bota txistea behirat gilditzen da hola, hauneke <laughs> jaz, esan bardaun ez da izert, bai, enaiz, ent, bai, jendea usatu iten da. Bai. Eta egia da, e, txisteak energia bezala, estirela, sortzen edo desagertzen baizik eta tokiz eta e, itxuraz aldatzen dutela, baina beti zirkulazioan txiste berberak da munduan? Egia da, e, asko errepikatzen direla, nire munduan ez da, egin ez gaiz esateko, baina e, mendebaldar Gizartean, oza Estatu Batuak eta Europan bereziki, badire kanon edo e, estilo bereko txiste edo istorio berdintxuak aldatzen dena da, E, lekuaren arabera protagonista bat izan beharrean bestea eh baina adibidez eh txiste machista, edo ile ingurukoak edo, edo eskatologikoak edo sexuaren ingurua ta bar hoiek errepikat dituen dira maize orain sortu noinbait sortu dira ere bai ha seguro ie semeak ben galdetuz didan e, aita non sortzen dira txisteak eta esanu hau kaldera hau shori in So, txiste fabrikabatao. <coughs> eh, beraz, bueno, o gertatzenena izaten da, zuk izaten zenuna, eh, evoluzio bat. Baina jatorria badauka? Jatorria egon laike atzera, esan, estaka zentsurik galdetzea hizkuntza baten jatorrian non dagoen begiratzea bezala izango zen horri batean, ez? Nondik dator hitza hau? Bueno, eh, evoluzio handi bat izaten du. No, ba, baliteke SEO zer anedota bat gertatu izana eta hori, ba, bilakatzen doak eta urteen poderioz e, bilakatzen da, alako historia labur motx bat txiste deltzen eguna gaur egun eta hori gero zabaldu bitena batez ere zabaldu bitena da, arrakasta daukalako, Oso, esan, et, txiste on komeltartean bat delako. Bestela berta mere galdetzen da. Ba badiru Joanikan grazia goza berakite digutena, ez? Ondorio estatutu dugu lehenengo esketxonen bukaeran, e, txiste kontalariak usatzen dituela. Uxatu kasundi. Orai. Eta orain e, beste esketxo batekin e, ea nora garamatzen Kaixo, zu, umore gaietan aditua zara, ezta? Bai, bueno, tesi bat egin du umoreari buruz, eta... Bai, orduan, zuk jakengo duzu galdera honen erantzuna. Umorea unibertsala da edo badago tokian tokiko umorerik. Adibidez, Euskal Herriak badu umore propioa? Bai, oso dondo. Bai, apur bat amorra dalako, ez dakitzen bat aldiz galdera bera entzun behar izatea. Bai, ez, batez ere, balielako galdera zaiak eta erreplikatzen dira in zuzen ere ez dagoelako erantzun bat, ez? hori eta ezbiasunean galdetu, eh, zer da umorea? Hortaz librautune zaio, baina. <risa> ba... <risa> Baia, universala edo lokala den, eh, ba, piskalen esaten genuna, ez? Universal da egon badagolako umorerik izarte guztietan. Orain ze umore klase egiten den, aldatu egiten da, baina ez estatu edo lurraldeka eta, eh, esango genuke espazioa Hau da, ez da Euskal Herrian edo Frantzean desberdin egiten dela, baizik eta nire eta azurean ere desberdin izango da. Ordan da, gehiago ze harren sozial edo ze testu gauden horrek balintzatuko dugu guk egiten dugun humore ere, bai. Hortan bai, Euskal Herrian badago humore bat Espainian egiten ez dena eta alderantziz, baina hondarri dago beste bat e, bai honan egiten ez dena eta, eta bar. Beste eskets baten bidez, beste galdela batek hariko dago. Kaixo, zu humore gaietan aditua zara, ez da? Bai, bueno, tesi bat egin dut humoreari buruz eta... Bai, orduan, zuk hakingo duzu galdera honen erantzuna? Euskaldunak alaiak gara! <hazkeluzio> <hazkeluzio> <hazkeluzio> beste klasiko bat. Bai, beste klasiko bat, bai, bai. Eh, Itxun, bai. e, lehen nengo, ze mat aldiz egin dizute galdera hau? <hazkeluzio> ba... aldiz. Nikuste dut, eh, The Stranger bercela Negrita neolako erantzunaia. E, bai, bez, bai. Ba, nikuste dut kuriositatea holako e, e, ez, ez behar dago, da. Hori dago 39garren orria. Hoi da. Bai, The Stranger da 39garren orrian baita zazu. Osea, <laughs> bai. Etakillo. Eh, Alaya bai, eta umorea badaukagu eta eta umorea erabiltzen dugu eta eta eta, eta sinois serio garela pentsatu balden badugu da gehiago gure gainean e, eraikitako estereotipo bat onartzen joan garelago gure bai, eh mais area sexualki frustratoak girela bezala. Sune berdintzu. Baina adibidez, e, alaitasunaren kontu honekin norberak bere buruari buruz galdetzea, ea alaia den, ja horrek ez nahi dut zerbaitek ez Bai, hain zuzen ere, e, zea, sea, azkenean e, vale, oime, e, azkenean e, guri Gure burua halaia den edo ez, e, zalantza bat sartu digute. Zalantza hori onartzen duzu momentutik saiatzen zera etengabe gabe erantzuten. Eh kasu hontan e, ez da euskaldunak pentsatu dutela beti serioak direla, baizik eta neurri batean ere Espainiak, batez ere Espainiak girotu duen aurrekari edo aurreritzi bat dela guk serioa garelako uste hori. Eta guk onartu egin dago, esanidet neri gertatu izan zaite hitzalditan edo olako klaseetan e, klaseak eman eta Tortza, baino e, eske Euskal Herrian zergatik ez da foiatzen edo e, ez da humorerik. <laughs> humorerik edo ez da foiatzen egitan, benetan pensatzen duzu hori horrela dela. Ez nirean da neurri batean zuk humor ebitarte zelai, ikasi e, e, duzulako ustez zure buruari dagozkion enbat iritzi eta hainbat ustez. Hemen e, alazne besoa kastintzen nari da, ez da kistora idako <laughs> utzi esketxan izan kontu hau ta goazen beste gauza batea. Zertikan ez diogu jartzen uxuari tipo celebre horrek utzi digun mezua. Eh? Kontua da zabaldu dela oihartzunen e, zu ona etortzekoa azinela eta Txalbura. pertsona batek interes handia izan dula e, mezu bat e, usteko. Orduan e, mezua kontestadore automatikoan e, utzi digu, egi esateko mezua oso ez dakitona san da egi esateko bai, ni... bi hiru aldiz entzun dut eta Negar malkoak atrela zaizkit, hon hartu behar daukat. Orduan, bueno, behar dan bezalako errespetuz entzungo dugu pertsuna honen bezua, eta gero ea argi bederik badaukazuen. Vale. Baila. Baik, Aixo, jakindut usua handuaga humore logoa gomitatu behar duzuela, eta nik nire arrazoa arazo, lagia kondatu nahiko ni okei. Ni pertsona normala nintzen. Uh, berzalea, jatoza, zkertiaga. Uh, Hori larogeita amabia urtea hakte. Eta urtea haktan. Urte haktan <coughs> mahtuaren esrian. Uh, Aga txaldeko bozteta erdietan. Txiste uh, machista bat kondatu zidaten. <coughs> eta baxe <barresa> zasi nintzen. <coughs> Konturatu nintzen machistan naskak bat nintzela. Hor dut geroztik, txiko analistaren gana joan haiz, eskolegiko talde feminista guzia ibarkabena eskatu diet idatziz, neure burua epailaren ereman dut, berkizar teratzeko, neurriak eskatzeko, bainan deus ez, ez dut txistema txistaren katastrofia gainditu. Usua, esadazu, Ba daukat, irten midelik, neure beste egiteaz aparte. Hortxe. Irten bere buruaz beste ez dezalaen, eh, horregatik, baino irten midelik ez dakindik eh, oso argi dudan, eh? eh azkenean gizarteak bera, zane, gizarteak modu batera egituratua da dago. Diskursoak ditu komunikabide guztietan, e, familia artean, lagunen artean oso garatuak daudenak kasu honetan e, matxismoaren alde edo heteropatriarkatuaren alde eta horrek humorian baduka bere isla ere bai. Orduan, diskurso diskursoiek harik eta e, onartuak ditugu neinean, e, humoria ez ematen direnean ere, onartu egiten ditugu. Eta ez da, reitzeko, ba, askotan grazia sortzea ere. Arazo esta nere ustez beti diote, eh? eh, Horrekin barregirea baizik eta jabetzea horrekin bar egiten dugu la. Arazoa jabetuta dago. Oh. Bai, horre, horregatik arazoa identifikatu badakak giza jo honek, baina <laughs> orain nolatera hortik ja ya... <laughs> Eta, e, parrek pixkat egiteak esan nahi du machista zarela pixkat, parre asko egiteak esan nahi du oso machista zarela, badago, e, segun eta zenbat barre egiten dezduan txiste matxista batekin, badago horrekin neurtzea zenbatera niozaren machista, e, e, ez dakaz Ez dut uste termometro gisa funtzionatzen duenik neurri horretan. Bai aldiz, e, bueno, e, nor, norbait bortz mailema du txiste-machistea emata, azugrazia egiten mailema izu, Bale, esan nahi duna da diskurso horiek behar bada uste baino barneatuago dituzula, Eta arazone ustez dator ondoren, alegia, zuk hoiek e, birproduzitzen dituzunean edo ez, zuk erabakitzen duzunean zer noko morea sortu nahi duzun, edo ez erabili eta bar. Orduan, bueno, noizbait e, barregiten baldi ma duzu edo bat bazaizu, baino zure eguneroko tasunean bestelako jarrera batzuk baldima dituzu, ba nik ez dut arazo ikusten. Zalantzan jartzen dute edo nola ere, e, benetan e, feminismoan jarduten duzularik eta hortan bizi duzu te realitatea ola ikusten baldi duzu umor bestelako umorea machista gustatzea salgantzan jartzen dut. Baina, bueno, gertaliteke. Telefono daia da, eh? Baina, hartuko dugu. Hainez takitzenen bete isaio korduantan daitzen duna. Ba, antzalanez, norbaitek telefonoz deituta, zuzenean sartu nahi doa. Tarte bat eskineko diogu gurentzulari. Ewardion! Kaixo, Martin, aspaldiko! Eta, kaixo, zuri ere, milagrito. Kaixo. Haizu, mesanoche. Ha, ha, ha! Mezanoetxe, oso, behar, bai, bai. esan diate, azken bolagan oso bakarik zentitu salda erratean, alazne gabe, ez? Alazne hemen eta... da, oh, lasai. Bueno, eh, bueno nahi zan ez gero, nahi bat duzu eh, buldog bat oparitzea, nek zuri. Buldog bat, ez, bai, ez ezti guldogat. Zuri, zuri guldogak, guldogak, iteko, horrela, txakurra eta zuru garbigailua izango bituzuleagun. Bai, etorre garbitzea. Ezo zikintzen duzu, nahi zendu garritu. Ezo bueno, eh, nahiko zikintzen duzu. Ezo zikintzen duzu, eh, elkerizketa interesgarri hau eh, eten gizana, Uxoa hemen daukat, harri eh, eta azur. Seguraski <laughs> entzuleek ezagutuko zintuzten, hori <coughs> ez dakit gure gorko gonbidatuak ezagutzen zaitun, Uxoa, balak zein den eh, telefonoz destalde daukagun entzule hau txakurraka inbeste maite dituen entzule. Ba es, es, es, ez ez ez ez ez, txakurra da. da. <laughs> <laughs> ba... Hemen, komentarioak komentario, e, telefonoren beste alde daukaguna, e, okrazpanago. patxi Martínez de Lizeaga jauna da, mm. intxaurrondoko unibertsitateko txakurlogia doktorea, eta Euskal Herriko alderdi fatxako heleduna. Jakingo duzunez, Euskal Herriko alderdi fatxaren helburuak dira, Euskal Herrian espainolismoa sustatzea, eta txakurrera Euskal Herriko hizkuntza ofiziala izatea. <laughs> Bua beste <laughs> inyonez diazatzen. Eh? <laughs> <laughs> <laughs> inyonez diazatzen Unibertsitatean edo ikerketa zentroren batean izan dezu, harremana, eh, Martinez de Liziaga jaunarekin. Ez, eh, hori txarrez, baina interes garen edutzen zaitegiten, eh? Ba, Patxi Martinez de Liziaga, ez eh, du gabiltzaren bora. Beti, ni aktena izenean, lariz gabiltzate den Ba, hola, da, xo, hola, xo, da, bai. Hau kompondu barra dugu, horrengo eh? baterako. Bese dez, eh, eldu gaiari. Bosondo, lehenengo eta bain, esan nahi dut, mezu hau zidizuen gizako hori, flo jautxa dela. Len merdin eh, negarrez aritu den hori, tipo hori, bai. Sistemazkeekin bar egin behar da. Bar egin, ozenki eta arrotasunez. Bueno, e, utzi egingo dugu eztabai da hori alde batera, e, beste zerbait badaukazu desateko? Bai, egina. Ja. Edut deitu hori bakarrik esateko. Bigarnik bat nator kustorekin. Zi, Sistema... no, non esan duzu? Uxoa da, justoa. Justo, <risa> justoa. Justo, justoa. <risa> justoa. justoa. <risa> <laughs> Berak dio, txisteek estereotipo batzuk zabaltzen laguntzen dute, dutela, ez? Eta ideologia batzuk indartzen dut. Goraino bai, ezta? Bai, eta hau da, eh, bai, bai, bai, bai. Be, e, bai, bai. Bueno, begira, ba, e, sintonia honean nabaritzen ditut gaurko eh gonbidatua eta eh entzule hau. Zerbait daukazu esateko? Berari alizar oniti. Ba, e, zurekin hori naiz materializatzen, bai. adi goan meshes. Ba, diribidez, e, E, naziek hori egin zuten jodutarrekin, beza? jodutarrei buruzko txisteak zabalu zituzten, uh. jodutarren diru eta mailtzur paman ditzeko. Hori ala da, uh -huh. humorea erabilizuten ulako estereotipo bat e, zabaltzeko? Bai, hori egia da, bai bai, eta Espainiolaik e, berdin egintzuten e, Euskaldunen eta Katalanen inguruan. Bez ediz, ez moztu orain ni, ni joala horren harira. Bai, bueno, barbat. Bai, egia da, bai, Espainiarek Katalanarekin ere estero berberak erabiltzen dituzte txisteetan. Baina bueno, dugu sintonia berean alizaratela biak, baina ez dakit gogoeta honekin edo ideia partekatze honekin noraino iritsi nahi duzun. Ba, guk ere gure alderdian haiengandik ikasi dugu eta Euskal hori bera egiteko asmoa dugu. Alegia txiste batzuk zabaltzeko asmoa daukazuela zuen alderdiaren bidez. Bai. Ba, ez dakitea, adibide konkreturen batez baldin magozokartzen nik ez dakito sondo zertaz ari zaren. Ba, argi dago, gure ideologia indartzen duten txisteak zabalduko ditugu. Artzak, ezo piskat, nondik non duan? Bueno, nik gula hartze dutena da, beha, bere ideologia zabaldu nahi duela, eta hortan, helburu hortan laguntzeko, txisteak erabildeko dituela, ez da? Uh -huh. Hori gala da, ez da? Bai, behirak. Zuek ere ulertzeko moduen azalduko dut. Gu alderri espainolista gara, ez da? Ba, orduan, euskal independentismoaren aurkako txisteak kontatuko ditugu. Primera? Zuk ezagutzen dut euskal independentismoaren aurkako txisterik? Independenziaren... Bero, independentizten aurkakoa? Ez zehazki gai horren inguruan. sutilago e, azpimarratzen dute behar bada, e, beste gisa batekoak esan edo, ez agian independentziaren aurka, baino txisteetan bai irudikatu zere euskal herria espainiari dagokiola. Genet, eh, horren alde jokatuz. Nik ez daki zehazkize txisteri buruzari zaren, ez daki adibide konkreturen emateko moduan zauden, jakin da hemen eh, entzule asko daudela, eta batzuk independentistak izan itezkela, ez hori kontuan atu. Lassai, horain txekontatuko dituzuet bat. Ben, horrean. Ba? Bokseo borroka batean, lau lagun daude. Superman, Spiderman, independentista, inteligentea, eta... Antonio Basagoitia una. Bai, Kristo li ja. Nork irabaziko du borroka? Badikizu? Spider-Man, Superman, bai. Independentista inteligente bat eta Antonio Basagoitia. Nork irabaziko du borroka? E Badakizu erantzuna uxua. Nik ez. Nik ere ez eh, baina esango nuke txakurzea honda, Basagoitia igual ez. No, eta Basagoitia da erantzuna? Antonio Basagoitia, claro. bai. Eta, eta zergatik? Nork gaitego da laki zergatik? Ba. Nidakit, iniz, nidakit, nidakit, ah, superman, spiderman, eta independentista inteligentia ez dira dako txistitzen. Ez dagoa dako nik, <laughs> zen pringatuak. Oso, no, oh, bai. zurionak. Zakit, komentari hori guazun, xoa, ez txiste horien galien. Ba, bai. eia yes, zaten gutxi. du? No? Bai, bai, bai. Oso hona da? Bai, bai. Iago daba ditut, gu alderti patxa batekoak gara, beraz, arrazista gara. Ba, txistea rasistak zabalduko ditugu, adibidez. Mas sospechoso que un gitano haciendo futina <risa> <na> zeona. <risa> bueno, me, Patxi Martínez de Lizea, jauna. <risa> Eta itiruditzen txiste hori egokia danik saionetarako. <risa> Eta itxekiteko aukera tutu. Momentu bat, eh, Uxoa, eh, asko zabaldu dago txisteak gaztelaniaz niaz grazia handiago dutelako ideia hori. E, bai, zabaldo dago eta gainera praktikan ere ale izaten da, eh? So esan edo ez da bakarrekan guzte bat, gero e, ikusten denean zeumorek lase egiten da, koletillak maize gazteleraz izaten denean, txistea bera gazteleraz izaten da, gaztelerazko amaier izaten duten, grazi gehiago edo sortala dute, Ez luke behar, Euskarak e, baduzkalako erregistroak ere umorea errez egiteko eta, eta ez da, ohitura kontua da, eta hegoaldekoa, so eh, nahi dut, lapurdira baldima zoa, zorrek ez du inolako zentzurik planteatzeak ere ez luke izango, so nahi mm -hmm. dut, e, endaiako bateri esaten baldima edo zuez, gu gaztelera erabiltzen dugu humorerako ze Euskarak ez dakagraziarik, haizu, bazta egit. Orduan, gure hegoaldeko zentralia hegoaldeko honen e, zera, ondorio da. Bueno, txistea oso txarra iruditzeaz aparte, ez dakit, esan dizu lehen ere denboraz justu gabiltzala, ez dakit beste zer bat laukazuen esateko, martinez delizea jauna, edo bestela eten egin barko dugu den. Uztirazua asken txistela kontatzen. Bai, kontatu. Bara ikizu etzen ezan zen, Titanic ondoratu hauretik entzun zen azkeneko ezaldia? Ez. Uxoak ez du horren berri. Ez. Erra ikizu etzen ezan entzun Ez du txigidatzen emakume horri! Ha emakume bat gidari! Ha ha ha ha! dira berdinak semaforoak eta emakumeak? Ba, semaforoai eta emakumei inorkes de la egiten! Nik ez zein den tipu hau, ino inpresentable utxaga. Nolatan uste niozute hitza hartzen. Nik haizi hartza bidaliko nuke. Alaporai! Ba, beste nik abeteria eta negingo dago, bale, nahikoa. Bestu bat, bestu bat! No, hori humore... Gor gordinaz... Txiste matxista kontatzen hasten dan... Olako bati? <coughs> Onena zer da, entzutiak kasurik ez egitea, hitz e, egiten ezustea, nik zalantza izan dut edo guztien diogu eta sartzen gara berarekin baedan, edo ez edo bestela zuzenean isil jarazten dugu takitxo. Hori ja, harreman e, interpersonalen araberakoa da, ez dakit nik nahi diateako litzetakena, e, baina segun zein den elburua, ba. nire kasu honetan e, oso desaitxegin egiten zeitalako zerbait entzutea beraz mozten saiatuko nintzen, Gertatzen, askotan, humore e, klabean e, ari zelelarik zaila izaten da, humore klabe zezen beste gisa batera erantzutea. Hau da, e, berxotan e, ari zeizu norbaiteri, berxo erabiligabe erantzuteak batzutan ez duzen zu asko izaten. Hortoan, edo serio jartzen zera eta mozten duzu, edo beste txiste, edo humorez e, humilatzen eta isilarazten saiatzen zera. Berak aipatu du, txisteak zabaltzeko e, kontu hori, eta ideologia batzuk txisteen bidez e, zabaltzen direla. Bai. Hori ustekabean egiten dauen kontu bat da, edo estrategia jakin baten ondorioa. Zer, hori pixkarte konspiranoikoa ere izan ditek, ez? Konspirazio bat dago, Euskaldunen kontrako alako aurreiritziak zabaltzeko. Bai ez, ne, ne diosok ospirazioz ale naiz. Gondzuk <laughs> uste behar, elkartzen diren olako e, gizonezko batzuk mai baten inguruan eta bezantutena batxiste, hauek zabalduko ditu? Bueno, siniesto maldimadugu e, gure ingurua boterearen arabera kudeatu dagola. Esan ere, dena eta ez dena neurri batean, e, boteretikan edo hegemoniatikan e, zedarritzen den zero zerdela. Eta ez dela kasualidadea e, askoz ere lasaitasun gehiagoz Charlie charliebdo bat e, elaraztea, eta ez, azkeneko aste eta mezela gora alka eta dat bat hartzeak eta horrek sortu duen zurrumilo guztia. Osea, zergatikan eta hor non gelditzen da Charlie Eudorekin e, botatzen zen e, askatas, bueno, adierazpena deskatasunaren diskurso guztia hori denak kalera aterazilea hori defendatzea edo gehiengoa bat. Eta non gelditu da hori Alderantzizko edo beste diskurso baten inguruko umore bat egin denean, ez? Ba, patean hori hasta baterezilea eta bar. Ez dira lau tipo gela batean ezkutuan biltzen direnak, baino baina hurri batean boteretik gestionatzen den zeo zer da. Orduan horrekin lortzen duzuna da, bueno, bat diskurso batzuk elarazteeko erreztasun gehiago izatea, eta beste batzuk elarazteeko asko ere zaitasun gehiago edoztopo. Aipatu duzu dezu, asteontan, bolo-bolo dabilen kontzeptua, gora alkaeta. Bai. Orduan batzuk Twitterren esaten eh, diguten nahiko aktibo garela, eta gero eukitzen ditugu eukitzen ditugu arazoak. Marra gorri. Oien, baitan, nik duela egun batzuk txio hau, bota nuen. Txioan argazki bat agertzen da, eta horra agertzen dira epi tablas, epi trompeta batekin dago, eta mezuak dio. Kontuz, arriskutsuak dira, txotxongiloak dira, eta trompeta dute eskuetan. Txio hau jarri, eta batzuk e, ber, txiotu zuzuten eta bar, eta beste hiru irulagunek esan diate, kontuz. Abisua eman ditutu Abisua eman ditutu. Bail, e, bueno, logiko edutzen zait, esan ete... Marra gorritik ona, edo beste aldera dago hau. E, ba ez dakit dori, e, bueno, zuke kasu honetan eta hitza azpimarratu letra larriz jarri zu, ez, ez da orduan, e, bueno, gerrazia hain zuzen ere hor dago, haustura horrek dakar. E, esango dugu, tabu gixara planteatzen den hitz bat erabiltzen duzulako, humor e, eiteko, eta gainera asteontan gertatutako eren harira. Nik uste, gaur egun ez harria dago marraz bestaldera zaudela. Ez berdina yes, eskip, bera, bestaldia, bestaldia da berdina behar bera... Bestaldea da, ariztu txua... Arriksu, nerezako, e, gaur egungo gotez ikusita, bai, ez da, objetibok izin da esan hori nondagon, baina e, gauzak baloratu behar dira une eta lekuaren arabera, eta gaur hemen hori ikusita, badirudi baietz ezta. Orduan asti le koloria, ez eh, eh? bigarrenarekin, ez bigarrena txiotatzeko, eh, asmoan neukan, baina azken ez da ez atrebitu. <laughs> bai, xaneet e eh... E, ez dugu esango zer den, ba? Ez, ba. ba, ez. Oso interesgarria da, konparatzea azkenean e, ez dela errealitate bat edo ez objektu bat kasuanetan ez dela etari buruz humore egitea baizik eta etari buruz zeu humore klase egiten den, zentxuratzen dena edo ez. Baina semanita ketaren inguruan pila bat egin du. Baina hori zilegia da, azken... Fa, e, Egiten zuelako, nore bat egin, ohi da, egiten zuelako, ba, e, iru tipo jartza zaitu mai batean, parodia bat egiten zen, pixka bat aien janskerekin, zesaten zuten, e, tentel edo, edo baldar gixe irudikatzen ziren, hori zilegia da. Ez duen abalio da, ba, hori, ba, gora alkaeta, ematen du zeharka, larrikatzen duzun zego zer dela, edo ez, edo esplizituki bueno, esaten duzun. Beste gixako diskurso batzuk, kul... beste gauza batzuk ulertzeko aukera ematen duten hoiek, eh otomatikoki batzuk. Leningoaekin ez da ke zure egingo da, baina bigarren nabaintzat estut jarriko. Ba, eso ni jarriko nuke, eh? Baza batik ez? ba zatik, ez? Saiak ere ja. Saiazu heremango nazula, az, osea, escarabanchillera eh, vocalillo era. Niger, ba, bueno, arrisku bea doka behartzen gustegun barru saioik ez balin badugu, bo... <laughs> bakigu zertik den. Eh, esan jan dezu, mm, bueno, ez dakitzen bate denbora, 4 urte pasatzo gogaituzu tesiat egiten, baina igual beste tesi baterako eh onna izango litzatekeela interneteko umorea. Bai. Badagoelako hain zuzen ere ta hori e, gaiarekin uzartuta askatasunaren eta errepresioren arteko mugekin jolaste hori, ezta? Bai, bai, bai. asko ikusten zan e, batez ere eh umorearen erabilera bera, badela neurri batean e, bitarteko bat Silegitasune esateko modu serioan esaterik ez estauden oiek. Zan, eta ez da bakarrekan humorez, e, bueno, muga nondago maizeketan, neurri batean, humora erabiltzea soilak e, muga horiek erlaixatzen ditu, e, aukera ematen du ba, zeharkako, bestelako gauza horiek esateko, ez? Eta interneten hori oso biztako egiten da, batez ere, bueno, igual oaintxe bertan ez, baina duela gutxi arte, duela urte arte, jendeak bat zirudien, askatasun gehiago, ziar ze, duela, ba, edo zer esateko, tuiterre, bueno, Twitterren no ordena delakoan. Ba, orain e, txisteak neurri batean hasi dira eh gehiagoei paitzen jendeak igualde neurri gehiago hartzen dio, baina muga horren jolaso horren eh arira gausa oso interesgarria sortzen dian utsez eta gero dago, auto handia. Bai, bai, Ziz, bai. Zer ikusita zeinan panorama, bo, zertako sartuko nahiz nitsiste bat kontatzen, ez dakitzen baten aurrean. Ez? Bai, bai, e, edo esarriak duden mugen eta margen barrenean e, aritzen zera, edo horietatik ateran ebaldiman duzu, e, ondo pensatu behar duzu zer nahi duzun esan, edo ea esan nahi duzun. Auto-zentsura, umorea eta tabuak. Hora nintzungu ditugu esketz batzuk, Mm -hmm. Esketch hauek umorearekin zer daukate, baina baita bat tabuekin eta alakoekin ere. Orain entzongo dugun aurreneko esketcha, abesti batean oinarrituta dago, nahi baldin maizu batakazu sartzia, e, abestia, mirari. <murra> <murra> abestia oso ezaguna da, eta kantuan dabilena, Juan Carlos, e, Espainiako errege izandakoa da, eta entzun ondo, zer esaten duen. mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey, pero yo no me mancho, me ampara la ley. Todo... Tv3 es Polonia, y luego se llama Kaka. Ahí está, ahorita. Kaka pilla, ya está bien. Erret familia, Espainiako erret familia, horrein dala urte asko arte ez, tabua izan da, eta orain ez da, eta hor bat gaustura bat. Bai, bai, aldaketa bat dago, bai, gauzak erabiltzen dugun humoria oso lotu dago azkenean inguruan dugun kizarteakin erabat e, ez honetan makarek beste edo zen gaitan, gaur egun e, Ezingo nuke pensature egin e, tratutxarren inguruko umorea egitea eta e, ba, esketxo bat oso esanguratsua e, begia ubeltua duen emakume batena Bueno, los morankos edo martesiterezea martes bai hori mm. da Agarztatzen e, ari min marido me, me maltratta esaten zuena eta hori uste du, laro gaita esketxo bat dela bueno, Gaur egon denak botako inakea jengainan hori e, bueno, salatzera Zona eta azkenean, e, bai da neurri batean, humoreak irakusten dugula nola pensatzen dugun eta zerbizi dugun eta nola ulertzen dugun gauzak eta humoretik ere gauza hoiek aldatu egitezke, eraz, e, bueno, poste naizolako, bat ez ere, erregi familia delako, poste naizolako humorea egiten delako. Tabuak, ala ere, batzuk badaude indarrean, bai. zu ondarribikoa zara, bai. eta balakizu ondarribik badagoela gai bat, oso gatazkatzua, bai. alardean, bai. alardearen gainean, humorerik egiten da, herrian, Se retica un bueno, o si sea, hay que grabar tu que gondilá, es tirado oso... su... Va, y Nick... Asco, eh... Eireta te... txisterik alardearen gainean, ez? Ba, horrean gantzimia, zudaria ez zut burutan bat ere, ez, ez? Tabu, tabu, zut... era batekoa da, orda. Bai, e... Alegia, ez batzuk, ez bestek, ez eh, alardean emakumeak parte hartzearen alde daudenak, ez kontra daudenak... Zegia da, e, alardeko alde batek erabili duela umorea egian bueno, behar bada bi aldeak, e? Eh? Erabildi izan dute humorea, e... Ba, bai, aldarrik bat indartzeko, edo bestea zapatzeko. E, alarde tradizionalekoak asko erabili dute emakume bibote dunaren irudia, e, parodia gisa, humilazio gisa, eta alarde jaizki belekuek adibidez asko erabili umorea humorea e, elarazteko ze e, autuximple, edo ze utxala den e, argudioa esatearenan eskazarelako ezin zera ateraz eh batez ere agukusteko ba dela edo ordain umoren erabilera bai egonda da baina egunerokoan eh tratatzeko estratatzeko edo arazoak gainditze aldera umorea erabiltzearen zera hori afera hori nik ez dut ez dut antzemaintzat. Baina igual oraindik serioi dago. Bai, uket tabua eh da bai, eta. Eh, beste tabu bat eriotza da. Eta horrein dugu, esketch eh, bat behin baino gehiagutan entzun dugu nazai hontan, eta da, berandu egiko eh, gorka eta unai, gorka berezi hartua eta unai brea, Thatcher hil berritan egintzuten eh, txiste batekin. Norke sandalsi guna, albizte egia genuela, Marga de Thatcher hil dela esalbes. Min, minutu bateko isilunea ingo nuke bere omenez. Minutu bat, ez, margatek gehiago emenez edo. Bos minutuko isilunea ingo dugu. Eta post minutuko isilune hortan, Sekulako e, garagardo pitxerrak ateratzen utzten eta ospatu zuten Thatcher hiltzela. Bai. Eriotza oraindik tabu handi bat da. Bolar bueno, kasunen desde aquí eh ez dut uste tabu bezala erabiltzen duten dutenekan hauek, eh. Nikuste da gehiago aizuzen ere e, Thatcherren inguruan, ba hori, ba e, umorea egiten ari direla eta Ba, ezin den zerbait utsi esan e, tabuaren gaineko eraketa horretan egiten dute memoriaan. berez ez dute dagu bezala erabiltzen tabua benetan izango da eta bada oraindik adibidez elkarrizketetan xako elkarrezketetan oso presente onudan da, da. E... Gatazka politikoaren inguruko biktimen eriotza bai da benetako tabu bat. Sanai dut, badodegaiak, horreindik ukigaitz direnak, humorez eta hori e, eriotza oiek adibidez, bai dire, ba hori, hitz e, egitea, ja yes, ez, humorez, ba eta hitz egitea bera, kosta egiten duen zero zer. Kaso honetan berandu egikoak, nik uste dutela dute usturari, bueno, hilda, egin bar bartugu minutuko isilunea, ospatu bingo dugu eta, garaez, da, biskagat. E. La eta tatser urruti xamar gelditzen zei pertsona da eta bere zenideak ez dilatik egongo beranduegi ikusten. Ez? Eta hori ideo, e, bada zer. <laughs> bueno, e, estereotipoak eta zabaltzen eta oso indartxu zabaltzen egondan erritu den e, saio bat, baina semanitazuk, askotan inpatu dezun saio hori. Eta orain entzongo gode gu berez telebizterako den bat. Banku batean daude eta banku atrakatzaile bat e, sartuko da. Entzun? Goraescuak, la purreta da ¿Qué? Goraescuak, la purreta Perdone, pero no lo entiendo Podría hablarme en castellano ¡Que arriba las manos, coño! Ah. ¿Cómo se puede tener en ventanilla alguien que no hable euskera? Estamos en un país bilingüe, por Dios Es que entré aquí hace 20 años y no he tenido tiempo de aprender Me gustaría, ¿eh? pero ya sabes, los hijos, la casa Ya, ya, ya, ya. las excusas de siempre Pues es hijo que ahora mismo me atienda alguien que hable euskera ¡Venga! Euskaldunaren aldeko izkuntesku bidak aldarrikatzen dituna da tipo selebre friki bat, atrakatzela ah, da. eta normaltasunetik kanpo dagoen esanet hori da platanatzea lagin erortzen ari dena, benetan o sea, benetan arraroa dena testu ingurun no, erdaldu normaldu batean. Baina bai, semanitak euskeraren inguruan ez du zuzenen euskeraren kontra egiten, baina alako ere dupila bat ez ere gaztelera normaltzeko, eta normaltasunaren barnean dagoela agertzeko. Eta ondorioz bai, bai euskerak asunetan bezala, edo arraro edo arrotz edo bueno zu zeiza eskatzen, ez? Eh? Holako giro batean sartzen duela. Bai. Eta orduan, ez da bakarrik sketch honen ondoren edo sketch honek dirauen bitartean par egiten degula, baizik eta seinalatzen degula atrakatzailea euskalduna eta barri egiten diogula. Bai, hori da. Bai, bai du gabe. Bai. Bueno, azkenean e, hor eh ikusten duzu baias emanitak darabiltzen e, diskurso guztiak E, bueno, batez ere interesgarria egertzako etzan zer da, e, jeipoitzen duena humorez, baizideketa ikusten, eta zer da normal gise guzten duena, bakas honetan bezala ez ikastelera. Mezke, gaina normala da iritarri izatea, eta gaina normala da bizkaitarri izatea, eta gizonezko izatea, eta txurie izatea, eta hor zortzen da benetan irudikari bat zer den Euskaldun normalaren eta Euskal Herri normalarena. Ea eda normala, iparraldea da, erabata rotza, eta bar, eta bar. Orduan gero, e, humoreak lehen esaten zelunen ari da, hor e, badauka ideologia potente bat atzean, eta da, e, zertaz barre ezugun egiten, bueno, ba, hori da, erreproduzitu beharko genuken eredu normala, ez? Nik horren parte izan edo, nik ez dut nahi Arraro izan. Arraro ez izate hortan, beste esketx bat entzungo dugu, bi gazte sartuko dira etxe batean, eta antzadan ez kutsa automatiko bat erredute. A ver si se va a cagar la perra la he liado ¡Pam! Es que yo no sé cómo te pones a quemar un cajero y te dejas dentro a la casa echartela No creo que no os cae como sea tío, cuanto más rico mejor ¿A lo gruño? ¿A lo gruño <tipos> es que eres idiota Si en vez de quemar el cajero lo robaras Vale <tipos> Tonto aquí se eh, eh, te hace apartes Escuchaste ayer en barro anuncios de castechartela Castela ni así seguidando te deuren arte vale, bueno, le... Oso coherente a que eres iguales tías Ba, hori agian da e, lenguaren aritik e, normaltasun horren irudian diak e, gazteleraren presenzia nahi gabe batean aintzaten maten dela, esan et ez eta hauziten ere jartzen ez, e, eskaits guztia gazteleraz dira eta punto. Baina gainera hori e, batez ere, e, bueno, e, baina semanitak erabili duen eredu horretan, gatazka politikoaren eredua, batez ere gatazka bera alegia bukatu du e, simbolizatzen edo kale borrokan edo eta Zanet, gatazka ez dago instituzioetan edo gizarte sibilan, polizian edo oso gutxi, e, bestelako erakundeetan, ez gatazka balioada kale borroka eta eta. Eta gainera hoeie honen mate konotazioa da, zuri aipatuz unen zuzen da, e, edo ba baldarraialas, dia klaratzen, eko txotxoloak, eh, bueno, hankasartze dute etengabe, orain neurri batean gaina egiten duen efektua dain indarra galtzea edo serietasuna galtzea, ez, hor da, bueno, bada neurri batean estrategia behar bada e, gatazka politikoa gainditzekoa, e, arinago hartzeko eta goazen hau gainditzera, baina bada beste ez edo nola gainditzekoa, baizik, eta, bueno, oso argi identifikatuta arazoan on ondagon gatazka politikoaren e, motibua zeintzugu diren, eta eta borroka, armat, eta borroka kale borroka, eta gainea oiek neurri batean banal edo, ez. Besteakukitua, eh? hemen erregean ondago, <laughs> ez, ez da agertzen. Parentese txiki bat egingo ze, bi esketxauetan getatu da gauza bat komentatu esteguna, eta oso ohikoa dena esketxetan, eta ja ez duguna nabarmentzen, eta da, efektu hau sartu digutela. <hieres> <hieres> Esaten diguten noiz barre egin behar dugun, bae, bae. Barriak, e, modu, mo, momentu jakin batean jarrita. Bai, ba se buen baten. Oh, eske tontoa gea laso, eh? Eske que barri en justo hemen. Ja ja ja ja, ja. un barri ben así. Bai, ese esanguratsua da batek zioen, eh, roeneri, eh, ne, pelikuletan neharri barbalden madan ez ere hor, eh, Clean soinuak eta jartzen, ez? Zatik hartzen ya tenei barreak eh barri Horre ba, esaten da eta ez daukat argi, baina badirudi, eh, kontagiatu egiten den soinu bat omen dela. Eh? Deze, zaitzu, eta ba, la, ba, barrua, zaidu, ohida, zabe, e gogoa, da gogoa sartze zaizu entzuten duzularrekan norbait bar egiten. Eta norri batean epiztu hola epistu egiten zaizu la barrua. Hoy gogoa gero ohituein era eta eta nei berezek hitza gustatzen, baina baina bueno, efektua. Iren ez dutela konereparria jarri goi indican. Jaiero <laughs> <laughs> gañera umoriolo, umore logoen artean, eh, Ba, Baldin dago kausa bat, e, bi taldeak elkarren kontra jartzen dituena, hau da bar e, enlatatuen Enlatatu. erabilera hori. Bai. Bai, ez, nike e, interneten eta bai. begirat jardun nek eta sekulako estagoak da honen gainean ematen bai. du 3. E, mundu gerra dela. Bai, birai. Barreak erabilie do, ez? Bai. <laughs> Balite genio, bira hortan ez naiz aditua, eh. Ezakitz eh E, zer, zer dago kion bakoitzari, baina, bueno, nik uste dut gehiago lotu, edo nik gala interpretatze dut, behar bada lotuago dagoela e, efekto komertzial mediatiko bat eti, eta ez zain umorea egiteak berak dakarren ba, trebezia bati edo errekurso bati ez da gehiago nikuste ba barre egitea ere agotzen baldin bada bueno ba, edo salmentak neurri batean bermatzeko modu bat baldin bada poz zerabil dezagun ez ez dakite Baia semanita alde batea utziko dugu eta sartuko gara e, beste saio batekin eta naiz eta euskera gaia izan harrituta geratuko sarete elor migero da Eta elormigenun egintzuten olako e, jolas bat, gero Twitteren eta sekulako polemika ekarri e, zuena, alde batetik batzuei grazia asko egintzigun, eta beste batzuek e, ireinduta sentituzik. Orduan, kontua e, elormigenun jarri zituztela sei lagun, gizakatea bat osatuz, e, mutur batean jarri zituen euskalduna, eta tartean erdaldunak, eta beste mutur batean euskalduna. Alegila. Euskaldunak esan behartzion erdaldunari esaldi bat euskeraz, eta gero erdaldunek errepikatu hartzioten erdaldunetik, erdaldunera esaldi hori. Euskaldunak esan zuen esaldia jatorrizkoa, hau da. Nagusi, garagardotxo bat eta oliba batzuk. Nagusi, garagardotxo bat eta oliba batzuk. Eta gero gertatu zena, hau da, esaldia hau. Erdaldunez erdaldun nola e, biurritu, nola komplikatu, nola petraldu zen, hain Naguzi, garagardotxo bat eta oliba batzuk. Naguzi, gagana horgotobak, babuni matxu. Eh? Ganutxi, gagana, gortoga, gabana gartxu. <girrisa> <girrisa> <No tompa> Estaba hablando de orte gabana. <girrisa> ganutxi gabana, gorto erda, ganutxi gabana, gortatu. <girrisa> <girrisa> Ganoche y Gabbana corta gana, Ganoche y Gabbana corta tú. Hay bueno, amas. No, ni lo intentes dicho, traducir, ¿eh? Has dicho que Dolce y Gabbana se van a... Mira, no ten, va a entender nada. Ba, ikusi nuen gainera, ba. eh? Ba, olako goza guztian ikusten tragatu ditu dela, ba, eh? Hau da lata, e, Twitteren jarri nuen egin bat, eta e, galdera zen, honek e, e, barrea egin dizu edo e, irainduta dutasen dituzela. Eta e, sekulako polemika egon zen, beste ir irrati batzuetan ere ipatuzuten, eta polemika azkenean gelitu zen, eguneko berrogei tamar, tamar, batzuk sutu egin ziren hau ikustean, eta beste batzuk, esatuzten, bueno, pfff, grazioso gara. Bueno, Zut bare... barreindezu ina bai ni, minea, ah, e, bai, minea, ni oso publiko ona nazelako bat eta gero kasertzeak grazi handi egiten bi, eta ja <risa> moreen asunia oso txupatu da delako. Baina hor bueno, alde batetikan grazi egiten da ze esaldi den. Sanna nagusi garagardotxo bat blator e, Oso naturala ez da. Es gaztelerako esaldi bat euskeratu da jefe una kaita e, eta. Pri bat, degarria dela. O sea, ya telefonoa ondo jun da ere, iritxeko dozanak, bestainik ze naturaltasunekin hartuko luken. Eta bestea da, e, iritzi publikoa aldebitan bitan egon da ere, independentekin. E, Espainiar telebista batek, ulako ze zer jartzen duenean, ez da kasualidadeago gaur egun izatea. Sanet oso presenta dukagu baiasemanitaren efektua. E, Gainera ez dakit programa horretan bertan izan zen edo jarraian egondako batean e, Oskar Oskarterol eta eta Jon Plaza. Hola hola Juanxián. Ai abajo da? Ohi, los vascosen arrastuan sartu diren beste txiziozko Oso or, nabarmena zan, haiek eh, ere euskaldunak direla eh norri batean beraien papera euskaldun bezala e, egiten ari zirela telebista Espainiarran, esanidet, hersajeratu dituzten haien e, keinuak hitz egiteko maneraak e, e, kolpeak ematen ziren Bizkarrean eta bar, senet neurri batean beraiek euskaldun gisara aktuatzen ari zinen euskaldunak da, Eta gainera, holako zehoz, eroren jarri duzuten hau, sartuta nik uste dut neurri batean e, bilatzen dena da, Euskalduunak dire neurri batean, e, eksotiko edo, edo gune eksotiko berri bat. E, Espainiar broma berri bat, ez? Oso kontrastea ondira dator, duela amarrurtea urte hola. Ez, ez da euskera, da, erdera arraro bat. Bai, da, e, ze hondo pasatzen dugun, e, gure inguruan dagoen e, euskera edo hizkuntza raro honekin, ez? Da, biskot, e, guazen, ez da, ez da burla i itea behar bada, eh? baino bai da e, normatikan kanpo dagoen zerbait gisa identifikatzea, hori seguro. Txiste honet, edo e, esketxontetik e, tiraka e, sortu zitzaigun kaldera izan zen. Eh, posible da txiste bat edo horrelako esketx bat egitea inormindu gabe? Eh... Badago inormintzen ez duen txisterik? Bai, egonleik, eh? Bai, bai, nik, bueno, nik be, bai pff, zaila da galdera, eh? Ego, e, Bai, <laughs> espaila da, <laughs> etxe burura etortzen adibideri, baina bueno, esango nizu ki bai. Oixe, eskatolaren. Platano azalarena eh, minduko den inor egon leike bai, baina nire ka, kasuistika izango zen, esan ez dut oste... Este... E, e, Beste eran eh, platano azalarekin Adibidez, ba, adibidez. Baina, ongero beste desberdinada, jazten geren ean e, talde identitatez, sartzen e, geren ean kolektibo jakimatzuekin, sensibilitate ideologikoekin, erreligiosuekin, Se eta bai. Xena, ez da, banana azalarekin erortzen baldin, eh, baldin bada, belts bat, ah, belzak igual minuta. Bai, behar, bai. Ego, baldin behar, bada, da. emakume bat, ez dakitza da dienekoa, bai eh inguru hortako jendea ere, ez? Hoi da, e, aldatzen da pixka, bat ematen duzun diskursua zein baina jartzen hartzen badugu estandar normalizatua alegia gizontsuri adina ertaineko bat e, erortzen dena, ba, behar beharbada erortzeari ematen diozu garrantzia eta behar bada ez ez lukin horminduko, ezagut. Zer da lasne? Aizue, benetan eizazte, zertik anematen jo zutein bestek buelta txiste hauei. Txistea guztoko zute? Ba, barrein. Ez bazute gustoko guztoko? Ba, ezin barre. Takito, oso xinplia da, nola komplikatzen zute bizitza? Ui, ez, ez, ez. Piskat baik edo ez. Ez, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez. Bebira, nik ez ez de la, zin, en atleta, <laughs> <en> atleta, <laughs> <laughs> la urte hono izela bueltaka <laughs> Eh, ba ningun zait, enuntza nola hasi baina en bukatu dela esanu zuke e, humoreari harreta asko jareu hartzaiola eta egia da joera izaten dugula kasurik ez egitekoa baina alderantziz e, asko asko ezkutatzen dut atzean eta Egingo dugu aurrera eta jarriko dugu Josemari Olasagasti protagonista duen sketch bat. Izan ere egitein dugu e, Euskaldunei buruzko umoreaz, baina Euskaldunei buruz Euskaldunok ere egiten du e, umore. Eta Josemari Olasagasti da Euskaldunen e, gainean e, umorea egite horretan, ba, pertsonaia arrakastatsu bat. Ordun e, Juan Nomen dira e, Euskal Telebistako atsuak Inak Eira eta Angel Elkain, Josemari Olasagasti dengana. Eta bau, venguetako Jose Mario Lasagaztida, esta parodia bat. ¡Ah! Bien, Nure, vaya <risa> bien gozien, José torgo idii, ya que la... no, no, no, ya! ¡Taxi pieza, lo txal de ellos son! ¡Uy! ¡Ete de ti, mixteo, te Hau, bai, dala pianoa jotzea. Vale. Hau da pianoa jotzea, baino ondo jotzea gaina. Bai, kolpatzia, ez? Bai, azkenean bueno, eh, horrek badu, niki ikustu dut bere eixarma azkenean badelako personalia benetako bat. Ez dakit, ze punturaino, eh, exageratu dezaken, edo ez, bere paper hori, edo egiten joan den bera ere, bere paper horretan, ez? Baina, eh, Zentu gehiago har apatzen diot horrei barre eta horrekin barre egitea bere e, parodia bati baino, so, so, azkenean e, ez ta egin dolaian, bueno, existitzen den pertsona da, guri gure artean ulertzen dugu, grazia gure artean dauka eta bai da nori batean e, ba, hori, ba, gure buruen inguruko barre bat egitea edo askatasunez barre egitea, Baina hau ez da euskalduna berdin baserritarra, berdin ignorantea eskeman Jo nola ola duzun. Eta hau ete. Creo que va a ser piano a un de J casi. Bai, bai, bai. Ese este este tienes esta kit, a vestibate, jo, sea, baina es ez ez dakit. Karateka bai. batek bereztele piano jo. Este tipo ari eran zuten dio bete bete baina kasu honetan gehiago da eh, nire ustez eh ETBk euskaldunaren inguruan elar, humor zelaraztan dituen diskursuen hildo berdinetik doalako. S anaidet eh Google Uxusenan ikusiko bagenu, broma berdina izango zen eta nereustez, bueno, ba hor dago, oh, grasia egiten du eta bar, baina agian e, ETBek lerrazten duenean eta hori bezalako umorea bakarrek helarazten duenez, ba agian egia e, e da irakurketa desberdina zan Marco Lukela, Saned e, Euskalduna, ba Serritar, Mozkorti, Baldar, e, astakio gisa irakusteko beste adibide bat badal alako bai. Usko telebistak lehengo katean egin ditun e, saio hauek, ba hasi eta e, Iricky Town eta eh eta, eta estilo hontako e, saioei buruz, e, egun batean hemendik e, estudiotik atera eta konbidatu batek esan zigun, EPT bateko umore hori oso kostumbrista zela eta oso atzerakoa zela, etza ez zuela inunako jarrera kritikorik jerarkia e, jerarkiaren kontra jerarkia. Edoztein jerarkia sozialen kontra. Alegia, etzula e, ikuspuntu kritiko hori betik gorako ikuspuntu kritikorik. Bai. Eta e, esaldi hori grabatuta hautak buruan eta ezin diot vuelta eman. India, mm. e, Euskal Telebista bateko eozein e, saio ikusi eta hau ertze zait esaldia burura. Bai, bueno, azkenean e... Egia da eredu behar bat erakusten zaigula eta ETB batean, ez dena errepikatzen ETV bian. ETV batean... Oso desberreinare, oso desberreinare. eduki edera. eta tratamendoa. Bai, eta e, ikusten duzu, azkenean kateo bat eta bestearen artean dagoen alde hon diena da hizkuntza e, komunitate desberdinetako ikuselak da Euskala. Horrek esan nahi duena da, zer gertatzen da Euskalduna duena da, zarelako e, zuk konsumitu behar dituzun edukiak direla baserriaren ingurukoak eten gabe. Eta aldean atzi, ze euskara zeztakizu lako permita ditzen zaizu hiriaren inguruan, politikaren inguruko eta abarreko e, diskurso gehiago kontsumitzea. Sinet e, paletismoaren inguruan mugitzen da edo euskalduntasuna eta alderantziz gaztelerak bai da Euskala edukia beratsagoak edo desberdinak eta bar. Neretzat, e, a, bikoizketa edo bereizketa egiten du argi eta garbi. Eta ados nagoa epatu duzune saldiarekin, e, konstumbrismo baten bueltan aritzen direla, horietako asko, baina ez humorian bakarrik, ja sartze bagina, eta batek ematen ditun oro arreko edukiak aztertzerat, peiota eta bar. <laughs> beste santua. <laughs> Adibidez. <laughs> ba, alasne besoa gastintzen daukago, ez dakiz zerbait daukaren esateko? Bueno, ba, ba, venga, eh? Naiko perma amandilogu gorko egun bidatu ahizta? Ema eztu ebaki atagoa zentragoa atartzea, kopon! Kampu nintxango izudet? Ba, ordubetea lastrepeteko da, uxoa, barrez asistea, gero serio jarrizea, bai, bai, bai. gero ausnartzen asistea, eta oain berriz ere irri ez dakit ezen donako impresioa dakaztun ordubeteko saio honenak. Ezo ba, oso positiua, eh? Bai, bai, gaineat artea amandia zute dintako, eh, barre bai eta seriore bai, <laughs> Asik ez oso oso ondo, oso ondo. Dena, zuek, no? zuek ez egin zer nolak inpresioa jasoko zenote, no? Inpresio jasoko da. dego galdera hauekin ondunen. Horain entzungo dego zukatu anan egindako zine egitea, eta ikusiko dego, baloratuko dego, ea zine egindakoa bete dezun ala ez. Denengo <laughs> vale. zine entzungo dego. Ni ikusioan duaga errotaranek, zindagit, katxon destango errepublikako printzipioak beteko ditudaga. Eta elkarrezketa honetan, egiaz eta gezurra zarago, aritzuko naizela. Ala ber sinagiz, el honekin, ez dut udala opresiorik edo depresiorik sustatuko. Bueno, igual opresio pizkatu bai, ez? Eh? Opresio pizkatu bai. Eh? <laughs> bueno, <laughs> <laughs> ez opresioaz eh, konturatzen balden bada, hori guk positiboa. Positiboa, ah, bueno, orduan, vale. Eta egiaz eta gezurra zara arago aritu zara, gezurren bat hartu diguzu. Ez niakira, baina igual inkostendean maiz esaten alditu ta, igual <laughs> <laughs> konturatu gabe. Bueno, ba saioren bukaerara iritsi gara. Eta e, aurreko saioan e, irekia genuen bideo bat, eta normalean lehen aurreko saioetan egiten genuen abesti bat jarri. Aurreko saioan ez genuen abestirik jarri, eta oraingoan ere ez dugu abestirik jarriko. Bukaeran jarriko dugu txiste bat, kadukatutako txiste bat. Bai, <risa> e, hori da, hogeita zazpi sortzi urtetik gorakoek ulertuko dute. Hogeita zazpi, hogeita urtetik berakoek kostata, Oia, eta hogei urtetik berakoek uste ez dutela ulertuko. <risa> Orduan, eh, deiekin nahi diegu entzulei, e, taldeka bil daitezen <gülpil> zarrenek gazteenei txistea azaltzeko. Bukaeran eh, Eta txiste entzuten dugun bitartean eskertuko dizugu meses. Hemen, kuadracho hontan idaztea zer iruditu ditu saizun, elkarrizketa, beste sentimendu keska gogo eta sortu zaizun, eh, elkarrizketa honekin. Eta gero, hau zean jarriko dugu. Twitterren eta blogean jarriko dugu. Jendeak ikuste zuk ze letra daukazuen eta zuts, de, ze ongi pasa ze ongi pasa dezun. Gaurko saioan. Primera. Beste ikesta. Zerba, beste zerbait esan nahi balde ima ez duzu oaintxe duzuk artea. E, ba, Plazer bat izan dela beste bentzuekin e, topo itia, eta zuek ezagutzia, Merriz osker gasko. <risa> Hore dala, azpin maratu zazdu, Martinkito beltza <risa> ez teba. <eso>, eh? <risa> <risa> <risa> Jareko ez. Et. Eta, honekin, e, saioa bukatu zate mango dugu, txistea entzune ondo. Eta, bestela, entzulei hurren arte. Eontzan, hemen, garai ibatian, galiego bat oso famasua, kalbosua beha, eta eta hola askotan azaltze zana, patxio, patxio, patxizarra, eta horren fotograficia ba, gote zian, askotan ez, ayuntamentotan, tanta kuarteletan, eta lekua askotan. Ta, taberna batzutan edo, sartua gure joxe, taberna batea, ta. Maria, beltza! Artzeu beltza, beira daltxatu tantsi, ikustu patxizarran erretratu eta, ka, ka, Kalamida dira. Iatik. Iatik. Da hemen, hainbeste sofrimento. Kalamida dira. Maria, beste beltza. Korrop. Ha. Ja, kalamida dira. Iatik da hemen, hainbeste el barri batzuk obratzen, beste batzuk ez. Kalamida dia. Maria, beste beltza. Ra. Ra. Ra. Kalamida dia! Igatik, ontza, nean aia, bestaldia, namar urtetan, kalamida dia, maria, bestaldia dutza. Ka, ka, kalamida dia! Ire gati, hangen dune hemen hori beltza, kalamida maria, bestaldia dutza eta, artzeuta. Ka, ka, eskubaltxata, karal solton la kamisa ta. maria. Baina ze, guain kalamida dekata, guain karal solta, muitu indola irutu <laughs> 재미있 <웃음> neut터 <웃음>